kalianbera berriak Arratsa Leonta ongi etorri kalianbera albistegira. Gaur rotxaia 25 zortzeguna da eta hoese dira ilabeteak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Zalaingo lantegian mobilizazioekin jarra dute. Etxebizitzaren bizitzaren beharra aztertzeko inkeste egindu berako udalak. Espetxetara martxak antolatu ziren Otsaiaren hogeian. Zuaitzaren egunaren baitan bertako espeziak landatu ziren kaula huzoan. Inauteriak giro ederrean pasatu hituzte beratarre. Musikari txikiak taierrerako izen emateko epea irekidu berako musika eskolak. Bistekin hasteko lan kontuak ditugu izpide aurreko ilabetean kontatu genizuen bezela zalaen Transformados enpresako langileak urtarriaz geroztik mobilizazioetan daude zorraezkien bi osotasuna kobratzeko eskatuz ilabete honen hasieran langileak lanetik berako Banko Santander Banketxearen Bulegora joan ziren eta bertan atarian elkarretaratze egin zuten. Ondoren, Otsaiaren amekan, egun osoko lanuzte bat egin zuten eta batzarra eta bosketa egin ondotik, lesakako Arcelor Bital Enpresara martxa egin zuten zortzaienako horratzeko eskatuz. Otsaiaren emezortzean ere labortuko lanuzteak egin zituzten txanda guztietan. Albistekin jarraititu zaurreko albistegian aipatu zen bezala udala etxe bizitzei buruzko azterketa bat egiten hasiko da. Lehen pausua otssailean emanda eta prozesuan parte hartzera animatu diren beratrei inkesta bat egiten ari zaie telefonoz. Izen emateko azken epea epeotsileren emeretzan izan zen eta beraz orain erran bezala inkesta hori gurutzen ari dira. Eta Euskal Herri osoan bezala baztanbidasoan ere ezker abertzaleak abian prozesuariekin dio. Prozesu hau abiaratzearen arrazoi nagusia ezker abertzale osatzen duten talde desberdinak, hau da, sortu lab eta Ernai, beraien almen guztia eskatzeko duten zailtasuna eta main comunean duten proiektua gauzatzeko estrategia bi planteatzea izan da. Abian duela bilabete hasi zen jendearen ekarpena jasotzen eta ekarpen horiekin eztabaidarako dokumentu bat idatzi da eztabida fasean lantzeko. Batzarra data eta orduak urrenguak guhek izanen dira. Martxoaren bortzean goizeko amarretan bera landetan, urrengua martxoaren emeretzean goizeko amarretan, hau baitare bera landetan eta huetan puntu hauak bai dira. Eta azkena, apiriaren amasean goizeko amarretan ere bera landetan Taon hemen, batzarran jasotakoarekin arekin behin betiko txusten eginenda eta bozkatuko da horrekin ados dauden edo ez. Prozesuaren bigarren fase horreria sieramateko, hoitxaiaren hogeian, Espainia Arrestatuko Espetxe guztietara martxak egin ziren, bertan dauden Euskal Preso politikoei, prozesuan parte hartzera agon ere. Gure eskualdea, Igor Portiuk preso lesak arra, dagoen Kordobako Espetxera joan ziren, egun da berritamar bat, pertsona urbilduziren Kordobako Espetxonetara. Eta orain gurekin, hemen dugu bertan parte hartutako kidetako bat, e, nolako izan zen esperientzia edo eguna, Bai, bueno, ba, abitu ginen emendika nortzila erratxin, eta hagin ba, dut bezala lo egin tautobusin, golpeka taula, ba, abitu ginen urren gogo izin, amarra kaldera, ta, ba, ekitaldi simple bat egin zen, ere, kontzertu pare bat egin genitun, eta ba, sorpresa izan genuen ere, sateko kide batzuk agertu ziela, eta bertako ba, burua edo ardura duna izbatzuk ere, eta amabit erretan ja ordura arte bagenun beha imena eta ordun e, jemartxa egin barren unikan behar ez haietu ginen karretera segitxu ba, Euskal Presoak doden modul aldera urbiltzen eta handikan ere ba, pixkoto jo egin eta guria ditzeko eta hori egintagero ba, ordu bat erdik aldera ba, ordu ginen autobusa e, bueltan herrira eta bertza amabit ordu bueltan haietu ba, ginen berara Ezkerrik asko hasi hartzure karpen txiki egiten Eta mantxalek eta berako eiza eta rantzalkarteak, udalaren laguntza zantolatutako berako zuhaitzaren egunean, asierabatean, Otsaiaren amairoan ospatzeko azena, mioguraldi txarrakin iragarri, barkatu eguraldi txarre iragarria zagonez hastabete atzeratu zen. Eta horrela, larun bateko egun bikainarekin, berrogei tamar bat umeek, uraso eta laguntzaiekin zuhaitzan landatu zituzten pasaden Otsaiaren ogeian. Ona hemen, zuhaitzaren egunean parte hartutako neskati batzuk. Kotxetan gurasukin, eta gero esplikatu digute nola jarri bargintzun arbolak, jarri gara irunaka, eman ditu digute bakotxori arbol bat, eta sigara landatzen arbolak, era hamabitan bajatuko bajatu gara betxi, eta gero janendu gamaiketakoa, eta hola gautuko dugu arbola landatzen eguna. Lenbiziko aldiara etortzen zetela? Ez, da bigarren aldia etortzen garela. Bai, menena, nata ez landagaita joan ginen. Ah, lengueta landagaita eta urtenen hemen portu lemonda. Bai. Normalin arbolari jartzen diezu izena da zerbait ere? E, ez. ez. Eta landagaitako oroitzitzen zate zintziren zuenak edok, bai, bai. Bai. bai. Eta gero bajatu nola ingo zate? Pues oines bajatuko gara. Maintondi. Bale neska, konon bueno, ongi pasa asker kaso. Bai. Landatu berdu dugu aitzak. Eta zer da lemisiko aldia landatzen dituzola zuaitzak? Em, bai. Eta norrekin etorri zate? kontatu pizkot. E, bai. e, bai. E, eta horri gara pizkot kotxez eta gero egin dugu pizkot-pizkot honez. Nola bajatuko zatebeki? Honez. Denak elkarrekin? Bai. Eta gero? Bajatuta gero herrirez egin barduzte? Zer bat dute prestatua? E... prestatzen. E... Luntz! Aizongi! E... Bueno, eta ungia izate pasatzen orain? Bai. Zemarren arbola da landatu e bigarrena. e... bigarrena. Aizongi? E... Bueno, eskerrik asko, bale? Aio! Eta urtarrilaren 30 marran hasit ziren berako inauteriak Aldereroen Kalejirarekin. Eguraldiak lagundu zuen eta kalejira egin zuten hainbat lagunek musika batera. Tartean San Jose Zarretxa ere bisitatuz. Azkenean Herriko Etxeko Plazan ohkoigituen ezkontza egin zen. Ondoren Otsaianen iruan Isidero Fagoa Gaudalmusika Eskolako ikaslek kulturetxean inauterietako kontzertu esken zuten, eta biharamunean hortze egun ospatu zuten hiru iruikastetxetako ikaslek. Goizean, eskean ibiliz eta ratxaldean inuit hartzaiak dantzatuz. Eta ongi akautzeko, edo egun ongi akautzeko, Big Bang Boom dantza dezagun eman aldea izan zuten ezte gara pilotalekuan. Eta inauteri jarraituz jarraitu zigandeko protagonistak inuit izan ziren. Oiturari segitu zerrian barna ziren dantzan, Aterruneak aprobetsatu zeuriari aurpegiona jarriz, hogeita malau bat pikotea tera ziren karrikak alaitzera. Tantzari ez gain, karroza ere aterazen, momo erregea eta pajeekin, eta obispuak, alkateak, erizainak, eriak, monjak eta barri ez ziren falta izan. Eta inauterekin akautzeko, astelen goizean baserretatik eskian ibili ziren mozorroak eta karrozak, Eta gero karratxaleko sehiak inguru, altzateko karrikan karrozen erakustalde izan zen onen ondotik, batukada batuklan taldehizi zen kaleak animatzen. <messizio> Berako isidoro faguagaudal musika eskolak berako udalaren laguntzaz, bigarren urtez musikari tikiak musikata du 0 eta lau urte bitarteko aurri izuzendua. Izen emateko bepea, otxaiaren ogoita bitik martxaren laura izanen da. Matrikulazioaren prezioa goita marre eurokoa izanen da, eta plaza mogatuk dira, saio bako itzan, amabi aurgeienez. Hain zuzen, ordu bateko lau saio eginen dira apirileko lau hortzegunetan. Apirileak lau, amalau, Barkatu apirileak zazpi, hamala hogeita bat eta hogeita zortzi. Hauek, arratxaldez. Marta Zunigak eskeniko du ikastarua izidoro fauaga udal musika eskolan. Kirolak! Eta Kirol albistekin azteko, bera goizu eta mendi bilaldian tolatu zuen agarramendi italdeak hogeita batean. Urtero bezala, agarramendi italdeak antolatuta, beratik goizu mendi bilaldia egin zuten iruro bat pertsona gutxi-gotxi betik. Otxaiaren hogaita batan izan zen, igandea, eta guraldiak lagunduta goizeko zazpitan abiatu ziren mendizaleak agerratik aginara. Han autobursez joan dakoekin elkartuz dena goizuterako bidea egintzuten. Goizuetan, humor hona elkartean bazkalduzuten denek. Eta ona hemen, goizutako mendi bilaldian parte hartutako bin adierazpenak. Gaur goizik goizko zazpitan gaditu gara gerra menditaldeko elkartean, eta eta talde eskor bat, ez dakit hogei hori tamar pertsona ba, elkarrezik abiatu gara, goizu zazpitan, e, goizu taldera. Zortzitzerdi e, betzel aurruden gutxitan egin aka eskoan ginen eta bitartean ba, bertze talde bat autobusan igo da elkartetik, sortzen elit, elitua, elitua ziren eta handenak elkartu gara eta elkarrekin e, goizu taldera abiatu gara e, ordu bat akaldin Ego ez biak aldi nahi ego, zutera ditxigara Han e, saiatu gara, saiatu gara e, labadero batean hanka garbitzen baina ezin izan dugu Eta erreka sartu gara hanka freskatzeko eta gorgurtza pixko freskatzeko Eta garropa aldatu eta gero, ba, aperitu hartuta eta gero ba, Bazkaldu bazkarri eder batekin, eman ba, diogu egunari bukaera Nere kasua ba, urte morgan urtea izan da Eta egi erran ba, urtengo ekitaldia eguraldi aldetik ikarra garrera izan da Kriston egur zorte izan dugun ez eta goizean goiz beratik atera garenean hotza ari zuen baina ja altura hartu duguna hartu bezaina budo baina ja, temperatura egur zaigu eta Kriston eguraldia, Kriston bistak eta giro ederra izan dugu pues, Hau izan da nire lerengo beragoiz eta ibilaldia eta Gerran, Aditu nu lagunen artetik itzzuta zelebiledia, minino jaran agitzen gehian dagun, gainina krigunak ere lagundu digu kriton eguzki egin digulakoeta tauuen eta hori pozitza da bediggu eta polita bere gosari ederrakin eta gero behin goizetara itzuta, pos pues hori pososo naginon bazkaria espern. Askion izan dadura eta hori bueno, hor izan dugu trikiitiaxistu. Eta kirolekin jarraituz Bortzirietako eskuzbanakako amabortzkarren txapelketaren laugarren jardunaldia Otsaiaren amazazpian ari ju ziren. Zortzi kategoriatan banatu banatuta ari dira egun pilotari lauterdearen barrenean. Martxoan lesakan jokatuko diren finalerako txartelbila. Bortzirietako eskuzbanakako amabortzkarren pilotatxapelketaren laugarren jardunaldia Otsaiaren amazazpi emerezieto goita batan jokatu ziren beran kategoria guztietan. Eta kirolekin bukatzeko, mantxale mendilazterketa taldea saritu eizan da kirol probak galan. Kirol probak galan, mantxale mendilazterketa taldea saritu eizan da. Amargarren urtobrona ospatzea gatik eta amar bideerrehun erronka lortzegatik gatik. Ibai iturriak jaso zuen talde guzienin izenean sari hau. Mantxalek amargarren urtobrona ospatzeko txaiaren edo txaiaren barkatu asizuen Amar biderreun izeneko erronka. Urte guztian zehar, ehun lasterketa desberendetan parte hartzea zeukan helburu bezela eta urrirako iritsak ziren ehun lasterketetara. Azkenan abenduaren ogoita mekarako taldeak egun da malau lasterketetan parte hartu zuen. Irurogeita mairu, mendi lasterketa eta irurogeita bat errepidean. Lasterketa batean taldek ide batek baino gehiagok parte hartzen bazuen ere lasterketa bakarra bezala kontuan hartu zen. Erronkan berrogeita bat berrogeita amar, palt, taldeki de inguruk parte hartu dute, bai emakume eta bai gizonezkoek. Eta ipamen berezi bezala espimarratuko dugu txusun zion veteranoak burutu dituen berrogeita zazpi lasterketak. Lasterketetan zerranda honetan distantzia eta froga oso desperdinak daude. Lau kilometroko errepidezko lasterketatik hasi, larrogeita mar, kilometroko mendi, mendiko ultraetaraino ta kirol probak k eh, sariaz gain mantxalek ere bertse sari bat jaso du azken hau nafarrako taldekako txapeldunak izan dire mantale berriro eta ibai iturria mantaleko taldekideak azaldu dugu zein izan den azken edo zein izan den jaso duten azken saria ba izagarraiek omen dilasterketa zuten, Eta, bueno, pues, la esterketa horrek e, hartzen zuun aferroako mendilea taldekako txapelketa. Eta, bueno, pues, ba, arte hartu genun ja urte buka erazen ere bai. Eta, bueno, pues, e, e, ba, erabaki genuen parte hartzia. Eta hor joan ginen korrikalari dexente. Eta, bueno, pues, parte hartuta eta gero e, puntuazio asera batian e, gaizki kontaketa edo puntuazio kontaketekin eta azkenia momentuan bertan laugarren edo zailkatu bezala mantendu e, jakinaraziz iguten, minongeroian ja, aferroako federazioak eta berriro e, postuak eta berriro ongi begiratu, zaskenean e, mantxale taldea e, puntuaren arabera, puntuazioz, e, irabazlea txapelduna izan zen, eta bueno, pues, zaste honetan iruñan e, ba, saribanaketak izan diren ba, 2008o, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. E, sari banaketak e, bai e, bakarkako lana eta bai taldekako lanan eta ba hor egon gara eta horre hemen digute saria eta gustora gustora eh hor honetaz gain ere orain dela ez aunitz edabidetan aterida kirol probakeko saria irabazi duzuela ez bai bai e, han egon ginen saria kirol probakeko sari berezi bat ziguten, eta han egon ginen sari hori jasotzen donostiko Aquariumen. Orduan erraten aldian Mantanaz Mantaleta taldea azkenaldian topera dagola ta 1120 zeneko erronka hori ederki betetu duzuela. Ze ze helburu dituz etorkizunera begira? Eh, lehenengo helburua eta nagusiena momentu honetan da 2016ko apirilaren 17an antolatuko dugun E, berako berako maratoi erdia eta hortan gaude guain buru antolatzen eta, eta gauzak, ba, antzingo urtetan gauzak gaizkiateri direnak edo, ba, obekuntza puntu hori harrautzeko, ba, oantxeo ertan, ba, eta eta hori antolatzen gaude. Aitzon, giba eskerrik asko eta zorte hon, e, urrengo demoraldirako? Eskerrik asko zuei aukera boi matelatik. Agenda Eta albisteak alde batera utzita hona hemen hilabete honetako agenda Azteko martxak zortzi emakumearen naziarteko guna dela eta Golatz Berako emakume talde feminista eta bortziretako gizarte zerbitzuak Ondorengo ekitaldiak antolatu dituzte Martxoaren lauan, hortzirala, pintxopote morea izanen da, arratsaldeko zazpita detatik antzinera. Urrengo egunean, hau da martxoaren bortzean, zoru pelbikoa lantzeko ikastaroa izanen da, bera landetan, arratsaleko bortzetan. Martxoaren seian, igandean, neskatoak dokumentaleskeniko da, arratsaleko zazpitan kulturetxean. Martxoaren zortzian, aste hartzean, konzentrazio zaratatsua mukisu zubian, eginen dute, arratsaleko zortzitatik antzinera. Martxoaren amekan, Hortzilian, Susanaren iradultzantzerkia kataku ostatuan izanen da, arratsaldeko zortzi terdietan. Martxoaren amabian, larun bata, amakumentzako Bertxo Baskaria izanen da, onintzen beita eta nerea, am, e, nerea elusten durekin batera. Bazkaria zalain jatetxean izanen da, eta txartela kataku ostatuan eta maleun arraindegian, daude salgain, hogeita bortz eurotan. Honen ondoren karriketan barna, trekipoteo izanen da, eta gero musika jartzaia kataku ostatuan. Eta bukatzeko martxaren amairuan bortziretako emakumeen zortzigarren barkatu zazpigarren mendi itzulia izango da. Eta horain e, kataku oztatuan haunako kontzertu hauek edo ekitaldi hauek ditugu. Martxoaren lauan hortzilan Filon-Tuluseko taldea eta berako borrokan taldearen kontzertuak izango ditugu. Eta martxoaren emez hortzean hauere ere hortzila txikiren bakarrizketa bat izango dugu. 1100 bayetz barrez lertu izen burupean. Eta bukatzeko iku ostatuan martxoaren bortzan amarretan intuition eta insonio Taldea arituko da, martzioaren hogeita lauan arrattzeko arratsaldeko zorzietatik, gaueko amabietara koktel gaua izanen da, eta ikulu ostatorarekin bukatzeko martxoaren hogeita seiian arrattzeko hamarretan TNG taldearen kontzertu izanen da. Hemen, beti bezala, euria, euria eta euria. Eta hausia izan da dena, bertzerik ez mi eskertzuen arretagatik eta gu urren goiabetean itzuliko gara, ongi izan.